бронетанкового корпусу. Ціле містечко, десятки багатоповерхових корпусів, величезні гаражі для танків і машин, штабні і інтендантські приміщення, солдатські офіцерські їдальні. І на всій території не впала жодна бомба, так ніби союзники берегли цей об'єкт, щоб згодом використати його для власних потреб. Тепер Згодилося для радянських громадян вчорашніх в'язнів констаборів, каторжних команд, остарбайтерів, рабів поверженого третього рейху. Я застав Осендорфське військове містечко переповнене, хоч студебекери. Ще звозили з Рейнської області людей, для яких вишукували місце, ставлячи в кімнатах двоповерхові койки, ущільнюючи зовсім витісняючи до залізних танкових гаражів самозвану адміністрацію, що плодилася тут, мов мухи на сонці. 15 тисяч чоловік. Майже половина з них – молоді жінки, дівчата, а то й зовсім діти. Та це не завадило якісь чернильній душі розписати всіх на полки, батальйони, роти, призначити командирів, запровадити караульну службу, виставити пости чергових і днювальних і навіть оне невмируще службістика примусити чоловічу частину збірного пункту, тобто цілу дивізію, щодня займатися строєвою підготовкою. Додж, на якому ми з майором Йотковим. Добралися до Хемера, було віддано в моє розпорядження разом з сержантом Наумкіним і автоматниками. Моє нове начальство полковник Воронов і підполковник Дурас було милостиве, адже мені належало, висловлюючись фронтовою мовою, вирушити на передову. Війна ще тривала, а у північних секторах без турботного німецького неба щодня можна ще було спостерігати кошлату білі траси німецьких ракет Фау-2, які вистрілювалися вже і не знати куди і навіщо, але свідчили про те, що тупий опір фашистської військової машини триває. Я спробував поцікавитися, звідки ж летять фашистські ракети з Голландії, з Бельгії чи з самої Німеччини? І що роблять наші доблесні союзники, американці, англійці, їхні не менш доблесні полководці, генерал Ейзенхауер і маршал Монтгомері, але підполковник Дурас баслакувати українець з Віннича неуміло і вправно поклав край цій недоречній цікавості, мало несиломіць, запхав мене в дудж. І прокриктав, крізь долоню прикладену до козирка. Капітане Сміян, відправляйтесь на місце своєї нової служби. До Сендорфа я добрався тоді пізно вночі. У комендантському корпусі для мене вже тримали велику кімнату з такими Вигодами, що й не снилися селянському синові з України, я міг би там спати хоч і до обіду наступного дня, але за фронтовою звичкою схопився, ледь засіріло за вікнами, кинувся під потоки води, якої тут було до схочу у ванній кімнаті, поголився, причепурився, готовий був до всіх боїв на світі. Вперед, народи, йди на бій кривави, червоні лави, червоні лави. «До мене з'явилися майор Михно і старший лейтенант Коляда. Були, як і всі наші люди тут, з очорашніх концтабірників. Страшна доля, яку годі збагнути таким благополучним людям, як я. Гаврило Панасович Михно – міцний, густобровий чоловік з розумними очима, одягнений був у гімнастерку і галіфе якогось ніби чорнильного кольору, на чорнильних погонах саморобні майорські зірки». Коляда в американській уніформі, розтебнута вгорі сорочка, штани на випуск, офіцерські ботинки з тонкої шкіри, погони теж саморобні, але з якоїсь попійської ризи, чи що, бо вилискують золотом. Обличчя в коляди якесь тупе, очі розбігані, рука, яку подав мені неприємного пітнява. Як сталося, що саме вони тут у комендатурі разом з американцями, хоч на збірному пункті є і полковники, і підполковники, є навіть генерали, три професори, один письменник, два художники, три заслужені артисти? Майора Михна привіз з його товаришами з концтабору, чи на найперше, студебекер. Тут тоді були самі американці, а з ними попов і коляда. На кожного з прибулих треба було заповнювати привезені аж з Америки картки. Майор знав англійську мову, засів за ті картки, ось так і застряв у начальстві. Тепер американський комендант, підполковник Сейс, не відпускає їх від себе, поклавши на них обов'язки своїх заступників чи що.